Så kører vi igen, velkommen tilbage til, til... det er svært sjovt med Frederik Roskør. så hvis skal skulle sige, vi har holdt et halvt års pause, nu tilbage, i den pause så har jeg, jeg arbejdet som pædagogmedhjælper, så jeg har jeg skrevet live for brennen, det gør jeg ikke mere nu, <laughs> og jeg har masser af fritid, så nu er vi tilbage, og øh... nu har du tid til at... at finde ud af hvor svært det er, og skal ikke, <laughs> ja præcis, og i dag der Neilast Stockholm gæst. Ej, men er mere med ind er dig der gæst. I har været du hjemme med mig. Det er rigtigt. men Nikolaj. Jeg jeg ved ikke om vi mangler noget. Bare du må køre en intro. Ja, glemmer noget. Ja, jeg jeg siger et eller andet det, jamen altså, det er du. Det er det, der er ikke nogen tvivl om. Vi skal, vi skal lige have et svagt et glas hvidvind. For det er en dejlig majdag. Nu, nu bliver jeg nervøs igen. Fordi, man, når man, jeg er bange for, at man sætter dem her ned på bordet. Ej, det gør det ikke fedt optager, når der deroppe. Ja, ja. Men hvis I, hvis I hører nogle klir lyde under den her podcast, så er det fordi jeg lige har lige hentet en glimrende hvidvin yes. til Frederik Roskov undertegnet, som vi skal have imens vi sidder her. Og du skal ud og optræde i aften. Øh, også. Ja, jeg er værd til. Og du, jeg ved du har to steder. Ja. Og hvem, hvad bedre måde at starte sån aften på end lige at dele en halv flaske og sådan lyder en tom flaske udvind. Men Nikolaj, er det fordi, du, du du har ignoreret det? Eller kan du ikke huske, at du har lavet podcast med mig før? Jo, jo. Jo, det er du. Ude det, din, din, din, din fætters lejlighed. Mors fætters lejlighed. Ja. Nå, okay, jeg skal lige høre, om du kan huske det. Jamen, men det er, det er egentlig den samme podcast, men det er bare et det er et reboot på en eller anden måde. For jeg tænkte, der var så mange fine gæster med sidste gang, og nogle gange så fik jeg ikke helt det ud af det, som jeg havde lyst til. Så nu starter vi simpelthen forfra, og så lige meget om det er de samme gæster, der kommer med ja. eller ej Øhm, så mange komikere er der heller ikke i Danmark <laughs> det er også bare fordi At jeg gerne vil, vil have lavet øh, ind på iTunes For det hedder den svært at være sjov Og der stod ikke noget med mit navn Og så nogle gange folk der kom hen og spurgte til mig Er det ikke dig fra der, der laver ham der det er svært at være sjov Og så kan Arh, jeg sige Du kunne genkende på det Ja ja det er du kunne genkende en stemme <laughs> og det øh, til jeg open er... mics øhm, Så du har øh, så, du, så, så nu bare, op... bare på beløbet Det skulle da <laughs> <laughs> Det skulle da dig bare så nu du opråder igen, og så ind på hej så så det er svært at være sjov med Frederik Vosborg. Og så måske et billede af mig. 2,0. Ja, 2,0 gerne. Ja. Nå. Jeg mener jeg er glad for at jeg er jeg er jeg er ny i det gamle fælde, eller hvad man siger. Ja, præcis. Skal vi lige skal, skal vi lige skåle først. Ja. Skal vi skåle med derude? Hvis jeg også sidder med et kæmpe glas rødvin. <laughs> det er meget vigtigt at sige. Det er dejligt. Rittersberg Det er min rigtig gode ven Jesper Holger Der er kommet med den For jeg har ikke kender Jesper Holger Så er han tidligere booker hos FGI, ikke? Og jo Og øh... tidligere Ejer Medejere Ja medejere Jeg ja, med, Som jo af dem der øh... laver comedy festival Comedy festival og ja. comedy Og nu har han så sit eget, nu sit eget firma, ja. firma Hvor han øh, booker ud og sådan noget hun har en, en dygtig mand, og det. så er mig og ham, vi er rigtig gode venner. Vi var blandt andet i New York sidste år, det var en rigtig fin tur. Jeg husker de 10 dage i New York, som uh... som én dag. en dag, meget sløret ikke? Som et stort blackout, men jeg kom hjem med en masse ternet jakkesæt. Det er vi meget glade for at gå i, og så... Var det fint, du lige skulle nå at blive 21, inden i ja. tog til New York? Ja, og så, og, så, ved jeg det, og så var han, og i tårer til at spise, og så havde jeg allerede købt hvidvin, og så, som han sagde, man kommer altid med noget, og det har man jo aldrig. Du og det er derfor, med... jeg har taget den her fine kuglepinde. <laughs> med, er kom det kom med de gode hører for <laughs> øh, Men, ja, hvor, hvor gammel er du er nu? For vi lige introducere dig. Ja. Du hedder Nikolaj Stockholmen. Ja, og jeg er 3, siger, 23 år. Og du siger komiker, ikke stand-up komiker. Jamen, det er fordi, at, at, at hvad hedder det? Jo, ja, jo, jeg synes, jeg er komiker. Det er ja. ved at blive, synes jeg. Ja. Fordi at stand up komiker, det, det er jo en gren af det at være komiker. Altså, de fleste, de er vel egentlig komikere. Og så, altså, for, for eksempel, hvem skal man tage? Ja, Anders Mattesen, han er også komiker. Han er jo ikke Nogle udelukkende stand-up-komiker. Ja. Men jeg mener lige sådan, at, altså... Altså, stand-up-komiker, så er det fordi, du kun står på en scene. Yeah. Jeg vil også sige, at du er komiker, fordi du har også skrevet noget. Yeah. Så, så, så er du jo også writer. Altså, så du, jeg mener, jo, når man begynder at brede sig ud over forskellige ting, yeah. så er man komiker. Så længe det er sjovt. Så længe det er sjovt, ja. Og det er så der, hvor så, man så... vurderer om for forbanen. Skal du også til så... at lave den, eller hvad? <laughs> Jeg, jeg kunne bare se på dit ansigt at det fik det der dræbeøjne der bare siger nu sviner jeg dig tilfred <laughs> jeg, jeg, jeg kunne lige tænke over, at tænke på over at det kunne være at de ringede en dag jeg spurgte om jeg havde lyst og øh, så kunne det da godt være at jeg sagde ja <laughs> Man skal ikke være for fin til, til knap en million seer og det skal man ikke Hvornår øhm, startede du med at lave stand -up? Det gjorde jeg i øh, altså officielt <laughs> Der er jo, der er jo to, to dage. Jeg vil meget gerne høre dem begge. Ja, officielt så startede jeg i, øh, hvad hedder det, i september 2007. Ja. Øhm, jeg havde været ude sejl. sejle. Og, øh, det er jo noget, jeg holder meget af at fortælle om. Og, øh, jeg har faktisk t-shirt'en på i dag. Det er skoleskibet. Skoleskibet Givestage. Det Givestage. var jeg ude sejl sejle på et halvt år, da jeg var 17 år. Var du så et utilpatted barn? Nej, det var Det faktisk ikke. Det er, en, det er en søfartsuddannelse, så jeg er uddannet sømand. Nå, øh, men, men øh, så jeg kom øh, så jeg kom hjem derfra og så øh, så, så så gav jeg en skal, så sig mellem mig til på kommende søg og så, øh, mic og så øh, så kan jeg huske Elias og Warberg sommer ting det det var grene det var okay jeg tror ikke de ting det var godt jeg tror de ting der er et eller andet ja, ja. og så øh, og så spordte jeg mig ud på et andet sted ved Bispebjerg kommunekroner som øh, og så var jeg derude ude optrådte og så så blev jeg så lidt taget med rundt og så jo mere man optræder, jo dygtigere bliver man. Og så fik jeg jo flere og flere steder. Så... Ja. Nu sidder jeg her i Det er dag. den første gang. Hvornår startede du anden gang? Nej, det, er, det er den officielle. Det er den officielle. Den uofficielle. Åh her. Der har jeg været, fordi den dengang var jeg 17 år. Ja. Den uofficielle. Der var jeg 14. Til. Øh, der var et tilbud til os børn i greve. <laughs> vi kunne, øh, da vi skulle konfirmeres. Vi kunne enten øh, gå til præst en gang om ugen, eller også så kunne øh, vi... Øh, eller også så kunne vi øh... Skal jeg længe mig længere fremover? Ja. Nej, nej, jeg tror det... Vi, vi kunne gå til præst, kan jeg lidt frem, men... ja, jamen, det... Vi kunne gå til præst en gang om ugen, øh, eller også så kunne vi... Øh, hvad hedder det? Være til præst i to weekender, og så sådan en, øh, en uge i vinterferien, hvor vi bare var sammen med en hel masse andre, så det var bare sådan en lejerskole. Og den valgte jeg, det synes jeg var helt vildt sjovt. Og så var det sådan en talentaften. Og så øh, havde jeg længere tid... Gået, der var en vikar til mig i skolen, der sagde til et tidspunkt, at alle de ting, jeg gik og sagde i, de sætninger, den burde jeg skrive ned. Så jeg gik ned i i ja den i den Ja, den ligger stadig der, hvor den er. Den er lidt større i dag, men den ligger... Hvor er der stadig? Jamen, det er stadig, ja. Men, men den er blevet stor. Jeg var henne her i lørdags, fordi jeg skulle købe et kort til en, en, en veninde. Men øh, men der var jeg nede og købte en, en bog, og så skrev jeg alle de her små ting ned, som jeg gik og sagde. Jeg vidste ikke, hvad skulle råbe dem det. Jeg tænkte ikke stand-up, men det var, sådan, det var et råd, jeg tog fremme. Og så var jeg på den her preslejer, og så var der sådan en talentaften, og så, sag, så, sag, så opfordrede de alle sammen mig til at gå op og læse op af den der bog, som jeg var gået og skrev ting ned i. Kan du huske noget af det, der stod i den bog der? Mm. Det var noget med... Jeg kan, huske, jeg kan huske én ting, yeah. som jo ikke rigtig var en joke, men jeg kan huske, at den gav et klap. Øh, og og jeg, jeg sagde, at man havde, fordi at jeg havde hørt i nyhederne, at man havde forsket i, det var faktisk meget observationskomikere, 14 år, yeah. men jeg havde hørt i nyhederne, at man havde forsket i, at, øh, at mænds stemme gik tidligere og tidligere i overgang. Mm. <laughs> og hvad så? Om 100 år. Og så sagde jeg så, øh, er det så... Øh, Dog, jeg asker og jeg er tre år gammel og så en folk hjemme. Så det var, det var det var det var det var faktisk. Det er ikke den er ikke så skæg jo, men det var, det var faktisk en reel joke i sin opbygning. Jeg tror jeg tror i dag der vil du godt kunne der, vil, der vil du kunne trække den der på øh, to minutter. Ja, det kunne altså prøve at lave den igen med de sjove lyde. <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja, ja på misen er jo ret skæg jo, ja. men det var Så det var min uofficielle gang. Men men ja, det tæller ikke så meget af det der. Det, Nej, det gør det ikke. Det er også derfor, at jeg ikke... Altså. Jeg, jeg lavede også stand-up en gang i 7. klasse. Nej, den allerførste gang, jeg, jeg lavede noget, der minder om stand-up, det var, hvor øh, jeg var til en... Øh, vi havde sådan, der havde vi også noget talentaften til lenteaften til vores skolefest, jeg gik ja. i 7. klasse, og så havde jeg lavet noget sammen med en, der hedder Peter, Øh, og øh, så, så dagen vi skulle øh, lave det Så blev Peter skulle i med en paintball pistol <laughs> Så han kunne ikke øh, komme det Helt tilfældigt <laughs> <Ja, jeg, så. laughs> Nu tænkte du bare Nu skal jeg kraftede med sig egne Så satte jeg mig ind i vores stue Og så skrev jeg det hele om Så det var mig der kunne lave det hele Nå. Øhm, Så går jeg op og laver det Og det, det, går, det går faktisk rigtig fint øhm, Men så finder jeg ud af at bagefter At øh, Peter Medum bor i Lyne, er en kæmpe idiot. Han har, øh, han har lige øh, fået skrevet en up i Nørbegård-joke øh, øh, ind i vores, øh, vores oh, set, som bare er 20 fra fra Fint's fjernsyn. Det var de færreste, der opdagede det, men dem, der opdagede det, de syntes ikke, det var helt okay. Og det gjorde ondt på dig? Ond dig. Det de gjorde ondt på mig, det gjorde det. Så du lagde det på hylden et par år? Ja, præcis. Når man, nej, når man har fortalt en find up i Nørbegård-joke, så, så er der simpelthen en regel, der hedder, så skal man lige lægge det på hylden et par år. Ja. <laughs> Ej, vi skal ikke være ondt med find holder pause. <laughs> Det regler har han også over for sig selv. <laughs> du er vist lige finde Nørbegaard-joke <laughs> Du vist lige en af mine egne. Det, det er derfor, at han kun stjæler <laughs> øhm. Men så startede du med stand-up. Og hvordan, hvordan var din proces? For at, jeg har fornemmelsen af, at du har udviklet dig sådan utrolig meget i de år, du har været i gang. Og ja. det har du også selv fortalt mig. Ja. Jo. Du ja. startede med at være meget, meget gakket, kan jeg forestille mig. Jeg startede faktisk med at være ret meget Anders Madsen, fordi jeg var en 17-årig dreng fra Vestegnen, der godt havde set meget Anders Madsen. Ja, man, man kan også godt høre på altså, din, din stemme, som du ville godt, hvis du, hvis du fik ikke, jeg... den rigtige sådan, ja. øh, hvad, ja, hvad, hvad hedder det Jeg kan sagtens læne mig meget op af ham Så det startede med at, at lyde, ligesom, det fik jeg ret meget at vide og sådan noget. Så prøvede jeg at lave lidt om på det. Men det var også fordi, at, at jeg havde ikke som 17 år, mand, der har man ikke set en skid stand-up live og sådan noget der. Så har man jo kun set på DVD'er, ikke? Ja. Og derfor så var det sådan lidt specielt for mig at skulle prøve at lave noget andet. Fordi at stand -up for mig var jo Anders Madden med de der lange rants, han lavede og sådan noget. Ja. Så det tog mig nogle måneder at komme over det. Og så... Ja, så blev det meget, og så blev, så, så gik jo de over det gakket, og så blev det faktisk mere og mere gakket, og det tog det, det tog virkelig form. Men jeg tror, uden at skulle håndhæve mig selv, for jeg ved ikke om det er godt. Men jeg tror måske, at jeg er en af de sådan af min generation, der har udviklet sig hurtigst på kort tid. Og det ved jeg ikke om det er sundt. Jeg ved ikke om det er sundt at gøre det, øh, så derfor synes jeg ikke, det er at håndhæve sig selv. Men, øh, man, man, kan, man kan også sige, at, at du er altså fed. Jeg kan, jeg kan jo bare huske, ja det er jo så hvad, sådan noget Comedy Fight Club eller sådan noget, jeg ja. har set deri, og så ser man dig nu. Altså du er også en anden på scenen, end du var dengang, hvorimod man ja. kan sige, at der er måske nogen, der går på scenen eller allerførste gang, og så har de bare den stage-personer, som de egentlig skal have, ja, og kan arbejde ud for den, hvorimod du har prøvet sådan vildt mange... Eller ikke vild mange, men forskellige ting. Jeg, altså. har været, jamen, jeg, jamen, jeg har prøvet vildt mange forskellige ting, men det sker ikke, fordi jeg har ikke, jeg har ikke været... Øh, den eneste, jeg har længt mig op af, du Anders Maddelsen, der der startet, men jeg har lidt længt mig op af nogle andre komikere. Der er ikke nogen, der kommer kommet og sagt til mig, du ligner ham, og du ligner ham, du lige ja, noget. Sådan, sådan har jeg ikke prøvet forskellige stilarter af. Men man har bare kunnet se, at jeg bare har udviklet mig hele tiden. Og det håber jeg også lidt stadig at gøre. Ja, ja. For jeg kan mærke, at jeg bliver... Ikke, nu, har jeg lige været på, nu har jeg lige været opvarmet på Tobias Dybværdes one-man-show-ture der, ikke? Og det er sådan noget 28 shows med, det, med mere eller mindre det samme sæt. Ja. Og, og det var et sæt, jeg skrev til det. Og der kan jeg mærke, at nu, nu er jeg træt af den type jokes, jeg lavede lavet der. Ja. Så nu, nu, nu går jeg rundt og synes, jeg skal starte fra scratch igen. Og kan ikke rigtig genfinde mig selv. Og sådan er alle mine processer. Hvis I skal prøve, altså for de jokes, du lavede der, nu er jeg selv inde at se det i... Uh, du indsæt på, det på Bremen, ja. Fremragende show. Ja, øh, ja. Tobias' og dit det, var, nej, dit, det var også fremragende, jeg skrev også en sms til der bagefter. Ja. Øhm, men altså, der var det jo sådan meget, der var det stort set kun historier, du selv havde fundet på. Ja. Øh, og så var der en enkelt, der var sådan, det, det kan vi godt sidde og sige nu, hvor ja, du ja, har lavet det. Ældre, ja, ja, øhm, ja. Og... Det gider du ikke længere, eller hvad fortæller sådan en historie, du bare har der og fundet på? Øh, eller hvordan tænker du, at, at det du gerne vil prøve noget andet? Jamen man, man, kan sige, man kan sige det sådan, at, at det jeg lavede der, ja. det var jo egentlig ikke sådan rigtig jokes Det var jo historier, som du siger, ja. ikke? Men, men jeg synes selv, jeg er ret god til at skrive historier, hvor der er lagt grin ind hele tiden. Ja. Det er vigtigt for mig. Ja. Men sådan set up-huntslag, set up-huntslag, det, det, det ved jeg ikke, om jeg er så, så god til. Men, men øhm, jeg, ved, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald ikke, det er så interessant, hvis jeg laver det. For jeg synes ikke, jeg kan lave det så flot, som andre kan. Så Nej. synes jeg ikke, der er nogen grund til at gøre det. Men øh, øh, men ja, nu, nu, nu, nu keder jeg mig ved bare at sætte mig og skrive en historie. Ja. Og så øh, også, eller bare, men også, og bare, så, øh, så gør jeg den sjov. Jeg tror, at, øh, jeg tror det er lige at ved at genfinde nu. Jeg tror, jeg måske er ude i at lave noget, noget mere fysik på scenen okay. fordi at det er gået op for mig her inden for de sidste uh, halvanden to måneder at uh, at jeg ikke skal være flår over at være overspillet ja fordi det er jo det er man kan ikke kalde mig andet end overspillet hele tiden og det, tror jeg, og det tror jeg og det tror jeg er en, er en belastning men også en forse. jo men altså det er jo stadig dig når du står ja. på scenen på en eller anden eller det er det det, det kan man se når man kender dig at men at det bare er en speciel del af dig, der ja. så bare er kørt helt ud, når du står deroppe. Eller jeg vil bare sige, når jeg står på scenen, så er så, så, så det ligesom, når jeg har fået et, et par whisky og en god peberbøf <laughs> <laughs> og solenskinder, og der har været nogle flotte damer at kigge på. Sådan, sådan har jeg det, når jeg står på scenen. Du er faktisk bare en for 50'erne, kan man <laughs> sige. Jeg øh, virkelig godt humøre. <laughs> Så man vejer hans retterne. Ej, der var heller ikke alle de nære og bøsere. Skål. Er der nære og homoseksuelle, der hører det nære? Jeg har ikke fået nogen besked for nogen nære endnu, og homoseksuelle, dem havde jeg også ja, selv, man... så dem skal du bare svine sig. Så... Åh oh, ja, det er jo bare. Jeg ved, skal vi kliere ind Det er jo rart, det er jo ikke klire. Sådan ja. sådan og man hører skålen med Skal Det skulle man sige hver gang. Nu skal vi høre, at jeg fik skilt ud i politikken. Hvad hedder nu? Der var sådan en anmeldelse podcast. Det læser godt, men må ikke spise? Så men som Martin Nørgaard sagde, jo, man må godt spise i Frederik Råsgaards podcast. Ja, ja. Jamen, det er jo rigtigt nok. Men, men jeg tror gerne, man må drikke. Men jeg ved ikke, om den gode, okay, jeg huske, den hedder ild eller et eller andet. Han har også syntes, det får meget, med en kliger med glassen. ah, men, øh... ja, men det er jo public service. Det er ja, vi gør opmærksom på, vi drikker. Man kan faktisk bruge den her podcast med et <laughs> De burde også gurle, når vi gurle, for de var sikre på, at vi drejte. Ja. jo, øhm, men det er sjovt med dig, at det med, at du kan sætte dig ned og finde på historier, for det tror jeg er noget, som mange har svært ved. Jeg, jeg, jeg kan selv godt, rigtig godt lide at fortælle historier, ja. men jeg bliver nødt til at have, at det tager udspring i en eller anden oplevelse, jeg har haft, ja. hvor du... Men du er også, du er 20, ikke? Jeg er 21. Du er 21, ja. ja. Du har også startet tidligt. Jeg startede som 19 år. Jeg har, ja. været, jeg har lavet stand i et år og tre kvart. nu. Jeg har været i gang to år den 29. september. Okay. Var der en pointe med det? Nej, men jeg spurgte bare, at det er fordi, at jeg, at jeg tror, at jeg har levet et langt liv på få år. Ja, det har du ret i, ja. Øh, og det er også derfor, jeg blev blevet enormt hurtigt voksen. Altså, det der med at være ude at sejle et halvt år og... Så kom jeg så kom jeg hjem og så, så min mor og sagde: "Kæft du er blevet på overældre," og, og så øh, begyndte jeg at lave stand-up. Og imens jeg lavede stand-up gik jeg på øh, tømmerskole og tog sådan en en, øh, en håndværksuddannelse. Øhm, øh, så ja, så den, den har jeg jo også. Og så øh, om dagen gik jeg på tømmerskole og om aftenen øh, var jeg ude at optræde, Og når man laver når man laver stand-up og det ved jeg ikke om om er noget sådan folk ved og sådan men, men og det, det har du jo også oplevet. Det er jo at man har så sindssygt mange oplevelser på enormt kort tid. Ja, ja. Altså man oplever vanvittigt mange ting. Og, og nødvendigvis ikke alle sammen er særlig rare, og man får jo og man også altså bare på en scene, der får man jo tæsk hele tiden. Ja. Der er altid altså, der altså der er jo aftener hvor man står og slagter, og synes man ja. kan ligge hele verden ned, Men Der er i også aftener, hvor det bare er lort, lort, lort, lort. Og så handler det om at rejse sig op igen, og så bliver man jo bare stærkere og stærkere og stærkere, og man bliver ældre, og ældre, og ældre. Og det der så vil sige med at jeg selv sidder og finder på historier, skriver historier. Jeg tror at øh, jeg begyndte at leve af at lave stand-up, da jeg var 19 år gammel, ja. og det har jeg gjort i 4 år nu. Øh, og når man begynder at leve fuldtid som stand-up komiker så oplever man ikke det, alle andre gør. Nej. Og for at man kan skrive noget, som alle andre kan forholde sig til, så er man nødt til at sætte sig ind i andres verden. Og det kan ikke gå ud og opleve, det er man nødt til at finde på. Ja. Så jeg tror, det er derfor, jeg, kan sætte mig at finde på jeg er nødt til at sætte mig og finde på historier. Men, men der er vel også en point i, at, det er, at, altså at der, måske, der kan måske være, der er nogle fragmenter af alle de ting, du har oplevet i din historie, som, det, som så bare kommer ubevidst. Fordi du har haft så mange indtryk, øh, selvom du er så ung, kan man sige. Jamen, 100 procent. Der er jo altid noget, der har lavet sig et eller andet sted. Man starter aldrig helt fra scratch, når man fortæller en historie. Men hvordan sætter du dig sådan noget? Jeg skriver, går du bare ind, sætter dig ved bordet, og så begynder du... Helt blank på papiret, og så starter du bare, eller har du, en, har du en idé i forvejen, når du går i gang? Jeg har altid en idé, ja. og jeg har altid gået med den idé, i hvert fald i en uge, 14 dage, ja. oppe i hovedet. Fordi så begynder jeg at tænke elementer ind i den, ikke? Ja. Og, øh, og hvis det er en joke, der skal blive hurtigt færdig, modnes hurtigt, fordi at jeg skal have noget klar, så sætter jeg mig ned, og så går jeg på at optræde med den. Hvis det er en idé, som jeg synes kunne gå og være hyggelig og mure lidt med, så skriver jeg den aldrig ned. Nej. Så går jeg bare og prøver den af på Mike's og ser hvad der sker med den. Fordi jeg improviserer også over min idé, ikke? Ja, hvad var det du sagde til mig? Du, du sagde til mig, mens du gik arbejdet på dit sæt der til dybvedet, ja. at nu havde du, at nu havde du et kvarter, og så vidste du, at så skulle der nok, så skulle, så skulle resten af minutterne de skulle nok improvisere. De, de, de skulle nok blive improviseret, ja. tram, mens du optrådte med det. 100 procent. Og, og gjorde det, de så det? Det gjorde de. Det må man sige. Altså, øh, jokesene bliver færdige for mig, når jeg står på scenen. Så begynder de så småt at tage form. Ja. Jeg er ikke så god til at sidde derhjemme, og sidde og vide, at den her joke, den er færdig nu. Nej. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Fordi der kan ske så meget, og, øh, og der kan ske så meget i min levering, og jeg kan ikke rigtig forestille mig levering hjemmefra. Fordi jeg jo er... Leveringskromika, ikke? Ja. ja. streger vi. <laughs> Jamen, så må vi hellere skåle igen. Ja. Det lyder flot. Det lyder, det lyder næsten som den der donge-lyd. Det gør det, ja. Øhm, siden sidste år, med, der har du lavet ret mange ting, tror jeg. Jeg tror ikke, at du havde... Lavet. Du havde lavet kvækræs der Havde du så også lavet Ja fedt øh, det er lige ved at være et stykke tid siden ja, det var F's. Det var oktober 2011 Og så du lavede, så lavet uh, Ups det gjorde jeg bare ikke Ar det gjorde jeg bare ikke Arh, det jeg Ja ikke. Jeg, der var jeg medvært på det Ja ja det lavede jeg sidste år Og så har du lavet Så I lige blevet færdig med at indspille første sæson Af Shit Happens ja. har, du, har du lavet andre ting end det imellem øh, Det er jo ikke det, jeg Det kan jeg sgu ikke lige huske. Jeg var nomineret til års talent. Det er jo det, ikke fjernsyn, det, det, det, men det var jeg det, det, var meget, det var jeg meget glad for jo. Øh, men, men det ikke eh øh, Nej, nej, nej, nej det gør jeg er ikke, men jeg var meget glad for at blive nomineret. Hvad hedder det? Nej, jeg, jeg har sgu ikke lige noget andet fjernsyn, ikke lige væk kan huske i øvrigt. Men hvis det, hvis det er fjernsyn du tænker på. Nå, jamen altså du, så, jamen, så du du er nævet. At altså, hvis du snakker snart, snakker om ting du bare har lavet, så er det er jo så det er jo vanvittigt. Ja, ja, præcis. Du har lavet juleshow. På ja, mit eget juleshow, jo, som jeg skal lave igen. Jeg tror, det var en af de ting, vi snakkede om i den sidste podcast. Der sad nemlig, at jeg snakkede om, hvordan at du gerne vil lave sådan en show. For vi snakkede om, om du skulle lave et one-man-show, ja. hvor du sagde, at hvor, hvor det, der, det er sådan en show, du gerne vil lave ja. og tage på men med eksempel. Jo. Jeg vil gerne lave, et, jeg vil gerne lave sådan et... Øh, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet end et underholdningsshow. Nej. Fordi det lyder også forkert, for en one -man show er også underholdende. Men, øh, men jeg synes der er et eller andet. Jeg synes, jeg synes bare, der er et eller andet fedt i at, få, øh, sådan, øh, at sådan få flere ting til. Altså, jeg kan godt lide at sidde herhjemme og så sidde og skrive et show, hvor jeg er nødt til at tage hensyn til musikere, og jeg kan få lov til at tænke på, hvordan, hvordan jeg kunne jeg godt tænke mig, at øh, lyset skulle være, hvordan kunne jeg godt tænke mig, at der skulle være en video her og sådan noget. Hvordan, altså, jeg kunne godt tænke mig... Jeg synes bare, det er sket at sidde og skrive noget, hvor der er en masse elementer, og jeg er nødt til at, øh, at tage hensyn til en masse ting. Ja. Det, det, det kan jeg virkelig godt lide. Fordi hvis jeg skulle skrive et one-man-show, så ville jeg jo bare skulle skrive det til mig. Ja. Og jeg gider ikke se på mig selv i halvanden time, så jeg forventer heller ikke, at andre gider. Men det behøver jo heller ikke være i time. <laughs> nej, nej, nej, men altså... Men er du ikke er du ikke bange for... Altså, nu, altså det er jo lidt en speciel ting i juleshow, kan man sige. Hvis man nu skulle tage på tur med det, ja. er du ikke, kan du ikke være bange for, at den der for det er jo lidt sådan en showman-agtig ting, du så gerne vil være der, kan man sige. jeg ja, ja. Er du ikke bange for, at lidt ved at dø ud, den der showman For der bare er så mange muligheder, som der er i dag. Altså for eksempel, lad os tage, Jensen, han er jo en showman, kan man sige. Jo, han er jo død ud, ikke? Ja, sige. præcis. Ja. Men, men jeg tænker bare, det der med, at, at du kan jo gå hen alle steder og få det hele nu, hvorimod i før i tiden, der var det nok sådan som Amin Jensens force, at han kom med sådan en bred vifte. Hvor, hvor kan du gå hen og få det hele? Nej, men det, nej, nej, det er det, jeg siger. Det, nu kan, nej, man kan gå rundt og få håndklubber, hvad, man, hvad det er, man gerne vil have. Ja, ja. Hvorimod, når der er nogen, der for eksempel har, nu har været Jensen igen, og de har været ind og se ham, så er der måske nogen, der har været kede til lidt, når han har spillet sange eller et eller andet, som gerne vil høre hans komik ja. og omvendt. Ja. Kan, du, kan du ikke være bange for, at folk de bare helst vil se én ting? i forhold til sådan en show der øh, jo men så skal folk jo ikke gå ind og se det show ja hvad hedder det jeg. min holdning er at <laughs> uh, stand-up jeg tror ikke uh, at stand-up bliver så stort som det var i starten i nullerne og det er det jo heller ikke nu uh, stand-up var jo kæmpe kæmpe stort i starten i nullerne med Hartman og Mick og Maddelsen og alle de der drenge og der. det var jo gigantisk uh, jeg tror jeg tror, stand-up har lagt sig ned på et rigtig fornuftig hylde det er ikke lille, men det ligger på en rigtig fornuftig hylde. Fordi at jeg er den overbevisning om, at jeg tror måske, at folk gerne vil have underholdningshows nu. Ja. Jeg tror måske, at folk gerne vil øh, underholdes øh, ud over øh, one-man-shows. Ja. Og det, jeg mener med det, det er, at de one, dem, der er one, har one-man-shows nu, altså Frank og Linda og Talbot og Mik og Madison og øh, Jonathan og de der, ikke også? Øh, hvad hedder det? Dem vil folk altid gerne se. Fordi de ligger så solidt, og de, læger, og de gør det skide godt. Ikke? Ja, så de sælger jo stadig lige så meget, som ja. de gjorde i nullerne. Lige præcis. Eller, så der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, at... Øh, men jeg tror ikke, at... Om fem år, at folk gider gå og se et one man show af mig. Jeg tror ikke, at jeg en generation, hvor at folk... Øh, købe, jeg, jeg, jeg kan jo ikke spore om fremtiden. Jeg, jeg gissner bare. Øh, så derfor... Så, så tror jeg måske, at folk gerne vil underholdes. Ja, altså man kan oh. også man, man sige, at problemet i forhold til det der, det er at... Det er nok blevet virkelig, virkelig svært at bryde, bryde ind ja, i det der fælde. Ja, lige præcis. Altså man kan sige, at Simon han er jo som en af de det altså Simon Talbot, ja, han er den de med, er, Ja, altså han er... Han, han kan nok godt komme op på et tidspunkt, snidt, kan man sige. Snilt, snilt. Og er også, ja. også ved at gøre det, ikke? Ja, ja. Men jeg tror jeg ikke gerne, jeg, jeg vil kunne gøre det. Nej. Og hvad var det? Jeg tror, man skal, jeg tror, man skal finde på noget andet. Og så kan man så sige... Jeg synes, at min min den dengang han var stor, der var han rigtig skæk med, øh, øh, med stand-up og sådan noget der. Det kørte for ham. Og så sad jeg også og kede mig lidt under sangene, det er også det, du sagde før. Ikke? Ja. Men øh, øh, det er jo ikke sådan noget, jeg vil gøre. Jeg vil, jeg vil gerne have, at det skal være sjovt hele vejen igennem. Ja, altså sådan, at det skal forenes mere, hvor han ja. synes, det var forskellige fragmenter. Ja, lige præcis, måde. lige præcis. Fordi det var sådan lidt sådan, at så lavede han stand-up, så sang han en sang, som... Hvor han, der sang, hvor han der sang penis på et eller andet tidspunkt Og jo jo det var der skæk Men altså ja, men fire tror, minutter lang sang Men nogle gange så tror jeg også bare Nogle gange der tror jeg virkelig at han bare stod og sang, sang. Jamen, det, jeg synes, jamen det tror jeg også Helt altså seriøst Det tror jeg også det, Linje 3 de gjorde Altså når de sang sang eller eller andet Så var der altid et eller andet. Ja så, så bliver du sagt penis på et eller andet tidspunkt. Men det handler bare Det er også, det jeg synes det er spændende, det er, at vi skal bare, så må jeg bare finde på noget nyt. Jeg, jeg, jeg, jeg skal jo ikke ud og være den nye Armin Jensen, eller den nylinje 3. Nej. Jeg vil jo også gerne have, øh, hvad hedder de, øh, øh, jeg, vil jo gerne have, jeg vil jo gerne have gæster med hele tiden. Ja. Jeg vil jo gerne lave sådan nogle roadshows, hvor jeg bare har gæster med, og så har jeg tre stand-up-komikere på, som jeg siger, og så præsenterer vi lige ham her, her. Så har vi Big Bang. <laughs> altså, ja. altså, alt, alt skal, skal, skal, kan kunne ske. Ikke? Og der skal i hvert fald være et kæmpe budget. <laughs> ja, det er jeg ikke jeg skal lotto i Lotto. Men man skal altid, man skal altid drømme. Jo. Men jeg sad og tænker at du siger, at du ikke selv vil kunne gøre det. Øh, hvor, hvor jeg tænker, at du måske er en af de få, der kunne være heldige at gøre det. Jeg snakkede med, med Brian Mørk om det en dag, hvor han havde en rigtig interessant pointe, synes jeg. Ja. Med at hvis man, hvis man skal bryde op igennem det der felt så gælder det om at være, hvad hedder nu, få de unge med fra starten af ens karriere. Altså ligesom Simon han har gjort. men ja, ja. at han har haft... Med fejlklump der. Det med, at man skal have succes, sådan inden man bliver 25. For ja. rigtig held med at nå op i det der jamen, det er nok, kæmpefelt. Hvor man kan sige, altså, der er du måske en af de få, der er under 25. Eller måske men, en eneste, der... Jamen det er måske rigtigt nok. Men jeg, men jeg ved heller ikke, om jeg har lyst til at... Og ligge med det kæmpe Nej. Jeg må være ærlig om, at det er jo mange... Øh, det sagde du jo også til mig en sen aften. Der sagde du jo også til mig, at det var din største drøm. Det var at hun til at lave en one-man-show. Ja. Mm, men det, jeg tror ikke, det er min drøm. Nej. Nej, også, nej, okay. Så det er de, roadshow-ting, det er ikke et alternativ på nogen måde. Nej, overhovedet ikke, det, det, nej. det er ikke noget, jeg tænker som alternativ. Det tror jeg bare mere er min drøm. Ja, ja. Og det er også der, hvor jeg siger, at jeg nok ikke er så meget komiker, som jeg er komiker. Nå, undskyld, ja. Skal jeg sætte på? Ja. ja. Og din sætning var færdig? Øh, ja, ja, ja, sætningen ja. var færdig. Øhm, nej, nu, nu kom vi lidt væk fra det, men du har, lige lavet, du har lige lavet Shit Happens, hvor nogen måske har set øh, dommen på det, som blev sendt. Ja, For, ja. Sidste, øh, lige efter galaen sidste år, ja. Ja, når den får premiere, nu snakkede jeg med, med Ruben Søltoft, og han sagde, at den ja, faktisk må premiere stort set, at sæsonen starter et år efter dommen ja. Hvordan var det at lave? Det var sgu meget sjovt. Det er en lang proces at lave sådan noget, jo. Ja. Det er det jo. Jeg var meget glad for den, fordi at, øh, det var nogle dygtige manuskriptforfattere og sådan noget, og så fik øh, Ruben og jeg, øh, vi blev ansat som sådan manuskriptkonsulenter. Ja. Så Ruben Søltoft og jeg sad med på manuskripter, øh, når de var blevet skrevet, eller hvad man siger, ikke? Og så punchede vi bare op. Så havde vi møder, hvor Ruben var bare. Vi bød bare ind med alt det sjove, vi ville komme på. Og så skrev de det ind, som de, de synes gav mening i forhold til historien. Ja. Og så fik vi os skuespillere de rigtige man Den proces var jeg rigtig, rigtig glad for. Og resultatet er blevet fint? Resultatet er blevet rigtig, rigtig godt. Ja. Jeg glæder mig enormt meget. Jeg er enormt tryg i, at det her det, det bliver rigtig sjovt. Okay. Så lige var mange serier de kommer til at få Så øh, dem der kommer til at få Dem kan i hvert fald garantere at de bliver underholdt Og det er sjældent at jeg siger det om noget Og du du er også i den. Altså du blev castet til din Altså du kunne ikke have skrevet en bedre rolle til dig selv End du har fået Hist, i den øh... Historien er jo faktisk at de skulle bruge øh, Hvor mange er det? De er 5 i den lejlighed der Ja, Er det ikke det? De er, okay. øh, jo... Nej, de er fire i lejligheden ja. Stefania og Klaas og Jonathan og Ruben, ikke? Mm. Og øh... Og jeg blev kastet til en anden rolle Hvad var det for en, du blev til? Jeg kan ikke huske, hvad det var for en rolle, jeg blev kastet til Jeg kan ikke huske, hvem det var Men, øh... Nå, det, det, det, er Nå, men det var også lige meget Men øh... Så opfandt de jo min rolle når den opfandt de efter, at du havde været til karset Ja, hvad? fordi de blev så glade for mig Ja så jeg er meget tightcastet, eller hvad man siger? Ja, det er alt... Altså, hvis man skal sammenligne det med en karakter, så er det Kramer ja, 100 fra Friends, Ja Jeg er den danske... Jeg er eller den... fra Seinfeld, ikke? Ja, ja. Jeg, er da... jeg er den danske ja, Kramer. fra Seinfeld, Ja, ja. Som bor i en lejlighed ved siden af, man... Man aldrig kommer ind i. Og det gør man heller ikke... Det gør man heller ikke, her. Og jeg går i noget mærkeligt tøj. Jeg kommer ikke underligt ind ad døren. <laughs> det gør du ikke. Det gør jeg dog ikke. Og jeg er heller ikke kryller. <laughs> Og jeg kommer heller ikke til at råbe nere af nogle på en stand på et eller andet tidspunkt. <laughs> Og udlægger alt. Hvis folk lige skal forstå den referanse, det der, så er det ikke sikkert, at alle gør det. Men det er ham, der spiller Kramer. Hvad, hvad fanden han hedder? Han hedder Michael, gør han ikke? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men i hvert mm. fald så, øh... så, hvad hedder det? Larry, så... Larry Davis? Det? Nej, Larry Davis, det, det er ham, der er Det, der det er producenten, der er... producenten, ja. Øhm. Men, men det, det kan jeg selv men I skal bare søge på Kramer Going Crazy på ja. YouTube, hvor I kan se en uh, mand, han står og laver et stand-up show han hygger sig lidt, eller det gør han faktisk at han har et lidt hård show og så er der en, uh, en sort mand der, uh, der råber et eller op uh, på scenen til han ikke er sjov og så går det galt uh, i hovedet på ham. Fuldstændig slår flik, og så står <laughs> han jo og råber, at uh, var det her uh, for 50 år siden <laughs> ham du op i et træ og siger nogle forfærdelige ting og uh, Altså hvis man ikke kan lide at se grimme ting Så skal man lade være med at se det her det er, ja, ja, det er, det er lidt grænseoverskridende Det er enormt grænseoverskridende øhm, Og så Døde og så, hans karriere lidt ja, der Og bagefter så kan man lige klikke Hvis man er derude hvor man sidder og tænker Nu har jeg set det der, nu har jeg det dårligt Så kan får man det ikke bedre Så kan man lige klikke på det klip hvor han Vores Seinfeld er gæst i, uh, i Letterman Show ja. uh, Dagen efter episoden <laughs> Hvor at de har uh, En satellit igennem Til som vi husker han øhm, hvor han prøver at sige undskyld, og det gør endnu mere ondt så at sidde kigge på. Det går ikke godt med at sige undskyld, når... Nej, fordi til at starte med at griner publikum og Seinfeld sidder og siger til publikum i Letterman-studio, Why, Why are you laughing, This is not funny, This is not fun. Det er bare sådan, altså det er virkelig ulækkert. Og så hvis man lige skal en lidt bedre bagefter, så kan man gå ind uh, på Jerry Seinfelds uh, egen. Han har en han har sådan en video. At se på hans penis. Podcast-type ting, der hedder... Det er sådan noget, Comedians in Car Drinki, Drinking Coffee. Er altså den er god. Hvor man kan gå ind og se det sidste afsnit, han lavede der. Det er hvor, hvor Kramer han får sagt ordentligt undskyld, mm. og egentlig virker virkelig sympatisk, da ja. han sidder og snakker. Men det skal man også huske på, det er jo fjernsyn. Ja. Yeah. Og det er jo ikke direkte. Så det er jo spændende, hvor mange gange den er blevet taget <laughs> ja. om. Hvor mange gange han bare har siddet... Okay, vi kan godt op. Kramer, du nødt nød til at sige det på en ordentlig måde. Nu, nu siger du det, der står på skiltet, hvad jeg har skrevet. Det er ikke et dynebetrag, du har modet. <laughs> det er det ikke. Nå. No. Øhm. Men det bringer jo også meget elegant ind på, hvad er din dårligste stand-up-oplevelse nogensinde? Du må også gerne fortælle det et par, hvis du vil? det. Ja, må vist. jeg gerne fortælle et par? Det må du gerne. Fordi jeg har den dårligste, og jeg har også den vildeste... Hvad man kan sige, som indbyrdes. Ja. Ja. Øh, vi starter med den vildeste. Ja. Det er mig, som er, øh, jeg er jo lige kommet hjem fra at sejle det er i efteråret 2007, og i december 2007, øh, hvor jeg havde lavet stand-up i et par måneder der, så ringer øh, en af gutterne, som jeg har sejlet sammen med til mig og siger, hey, kunne du ikke komme ud i Herreklubben og optred? Og så siger jeg til ham, jeg har, jeg har ikke noget, altså jeg, jeg har optredet i et par måneder, jeg har hvad har jeg? Og det var da, der du bare skulle have sagt nej, det kan jeg ikke. Ja, lige præcis, <laughs> <lige. laughs> <laughs> Men så sagde jeg, jeg har jo tre gode minutter, og så har jeg 10 lort. <laughs> altså, og så sagde ah kom nu, man. det bliver jeg godt, og sådan godt. Så tænkte jeg, okay, nå, men det er min første job. Ude i herklubben til julefog. Så tog jeg min cykel og cyklede ud på, øh, på Amager <laughs> i et industrikutter ved siden af en rockerbog. Og, så, og så, øh, så kom jeg ind der, og så, hvad hedder det... Øh, øh, så er de alle sammen, altså der er en, jeg kommer ind, og så er der en, der, der tager coke på baren, det er der vi er, ikke? De har tatoveringer op og halsen og sådan noget, så øh, er der en, øh, som jeg retter henvendelse til, som siger, ham min ven har var meget fuld, som, øh, jeg, var ikke, jeg var ikke min ven, men, <laughs> men, så, men så retter jeg henvendelse og siger, jamen jeg skulle optræde og sådan noget der. så siger han, du sidder der bare derovre, og så går du på efter striberne, så siger jeg, nej, det, det kan jeg ikke. Jeg, jeg prøver, jeg kan ikke top bryster. Det kommer, ikke, det kommer aldrig nogen til at kunne. Det kan du måske, nej, Ej, ikke, det, gang dag, jeg, øh, ikke engang i dag. Ikke engang hvis jeg viser min egen. Men det kan jeg ikke, jeg kan ikke, det kan jeg ikke. Han sagde, du holder din kæft. Og så sætter du det derovre. Ja, super, jeg sætter det okay. <laughs> Så fik jeg en dåse, og så sad jeg der. Det spændende var, og det er måske mere tilkendere, det er at øh, der kommer så to stripper ind. Den ene er en blondine, den anden er en knap så storbarnet brunette. Den knap så storbarmede brunette bliver senere en storbarnet brunette, men hun får bladet. Brunetten? Ved du, hvem det var? Nej. Katrine fra Sinkeliv. Er det rigtigt? Det var hendes stripperdebut. Hvordan kan du huske det? Fordi jeg stod og talte med hende, og så så Nå. jeg hende i Sinkeliv to år senere, og så tænker jeg, what the fuck? Hvor har jeg set hende? Hvor har jeg set hende? Hvor har jeg set hende? Det, er der er det var brysterne, der blev større. Ja, det var brysterne, der blev større. Lige præcis. Og hun ikke havde så mange sativeringer. Hun var en ganske køn pige dengang, før hun fik alt det der. Nå, så, så ligger der to slipperer der, og, og slikker ridsalermange af hinanden på billigere bordet. Gjorde de det? Ja. De slikker ridsalermange hinanden på billigere bord. Og, og, og da de er færdige med det, så... Så sidder alle mændne, så var der 20 mand. Og så øh, så går han med en meget skæv arrangør op og siger: "Ja." Og så øh, skal vi have give en stor til Niklas. <laughs> <laughs> Som nu siden her er mit er blevet mit kunstnernavn. Men øh, så så gik jeg op og sådan eller op. Jeg stillede mig ved siden af barnet, ikke nogen mikrofon, ikke noget lys, ingenting. Og så stod jeg og snakkede i to minutter, tror jeg. Og så er der sådan to mænd, der ikke sådan, de vælger ikke sådan ned over mig, men de vælger sådan, du ved, sådan næsten foran mig, ikke? hvor jeg lige træder skridt tilbage. Og så den ene begynder bare at ligge at på den anden. Øh, jeg ved ikke, hvad de har kommet i over. Og så, øh, så ham fører han den der, med flest tatoveringer i ansigtet. Han går hen, og så trækker han den fra anden Og så kigger han på den ene og siger, du holder kæft. Og kigger på den anden og siger, og oh, du holder også kæft. Og så peger han på mig og siger, og oh, du fortsætter bare. <laughs> <laughs> ja, ja jamen, jeg stod ind i forleden dag. Og, <laughs> Jeg blev betalt i 1.300 kroner en klumpas. Det er da meget... Altså... Jamen det var sådan en ølbakke, der gik rundt, og de var meget rundholdet. Når så gik der bare en ølbakke rundt, ja, så, kunne de... så smed de bare i 1.300 kroner en klumpas. Det var meget, altså det var... Og øh... så altså, du har ikke haft et frugteligt show? Altså... Nej, nej, overhovedet ikke. Nej, nej, nej, nej. De synes faktisk, at det havde været et skæg. det, ja, Nå, det, det også, er det, eller... det her, den her historie, der... Det, det, det, det er der, hvor den ender lykkeligt. Ja, ja, okay. Ja. Lige præcis. Det var mit første, aller, aller første job nogensinde. Og det sjove er, at der er jeg vel også gjort af det der komikerstof, som er sådan helt, helt specielt. Fordi at et hver andet menneske vil jo cykle derfra og tænke, det gør jeg igen. Det er det sidste, jeg ja. Jeg cyklede derfra og tænkte, nej, det er vel sådan her, det er. <laughs> Den... Og så tog vi hjem og røg en masse hash. <laughs> nej, altså jeg ved, jeg ved, jeg tror faktisk, jeg solgte det til en af dem for sådan noget 200 kroner. Så jeg fik jo faktisk 1500 kroner. Eller gæld til Morten Sørensen. Eller min mor. <laughs> Øh, den hvor det ikke bliver grimt. Hvor det er den værste historie. Er, er den sådan i, i toppen af de værste du også har hørt fra andre fra komikere? Så nej, nej, nej, nej. Der er ikke noget med gevær og sådan noget. Men, men den, den, den værste for mig. Ja. Det er. Øh, jeg var 18 år, tror jeg. Ja, det var forår Og så er der en masse konfirmationer Og så havde jeg fået at vide, at de er erfarne komikere altså, jeg Bare taget konfirmationer Det er rigtig, rigtig gode. godt hår Hår på brystet og sådan noget Og jeg tænkte, jeg tænkte også at Jeg må jo lære den der disciplin Så det er vel måden at gøre det på Og så tog jeg, så tog jeg bare en masse konfirmationer Og dengang kostede jeg jo ikke særlig meget Så det var lidt at få konfirmationer ja. Så havde jeg tre på en dag og hvis man laver stand-up, så ved man, at konfirmationen ikke er det sjoveste i verden. Fordi det er svært at underholde fra tre år og op til 90. Det er bare et stort spænd at skulle underholde i en dagligstue. Og en konfirmation er jo faktisk Det er jo nærmest værre end en begravelse. Ja. Yeah. Øh, fordi at, at, at hovedpersonen er så kedelig. Så, men det er de jo. Altså 14-årige har ikke en skid at sige. Og de er jo, de er jo ikke rigtige mennesker jo. Så, de, så, så, så det ligger en dæmper på hele festen, at hovedpersonen ikke rigtig er til stede, men er det alligevel. Øh. så altså klokken 3 om øh, søndag havde jeg Nå. Jeg lavede de her tre konfirmationer Den første går rigtig godt. Jeg, tænkte, jeg kom ud af bilen og tænkte, hvad er en konfirmation det, var sgu, det gik sgu da meget godt. Da jeg fik dem op godt op og sådan noget. Der var aldrig mikrofon som det. Nummer to job, jeg kørte ud til. På det tidspunkt havde jeg jo kun de her 25 minutter. Jeg havde jo ikke mere. Jeg, jeg, jeg, jeg, kunne, jeg, jeg, jeg var hyret til 25 minutter, og det var det, jeg havde. Jeg kunne ikke bare stå og tage fra mit lager, som jeg kan nu. Nej. Det var det eneste, jeg havde. Så jeg var bare nødt til at lave de 25 minutter. Så tog jeg så ud til et, til et andet konfirmationsjob. Jeg kommer ud i, i den her dagligstue. Det er morfaren, der har konfirmeret hende. Han er præst, så vi er altså i en religiøs familie. Øh, vi kommer ud i den her dagligstue, og det er hestesko. Jeg står sådan og slås lidt med, med stuepalmen, imens øh, jeg står der. Og, og, og sådan de første 10-12 minutter går det virkelig godt. Og jeg står og tænker, det skulle sgu da meget fedt, det her, de griner og sådan noget. Øh... Så lavede jeg en joke, som på det tidspunkt, hvor jeg var nødt til at lave den, fordi den, jeg havde. Og så lavede jeg den joke, som gik på, at jeg var til en fest, og så var det godt værd, og så vil folk gerne ud og sole sig. Og i og med, at jeg var albino, så tænkte jeg, at jeg tror at jeg skygger mig, så jeg ligger mig ind under et træ. Og så kommer der en bøse over, sig. Og ikke nok med, at han er bøsse, så han er også overvægtig, så jeg tænker, okay, du skal slet ikke sige noget. Og så siger han til mig, er du ikke lidt bleg? Skal du ikke have noget sol? Og så siger jeg til ham, er du ikke lidt fed? Skal du ikke have noget et? <laughs> <laughs> det er 5 fem år siden, jeg skrev den her joke. ikke. Okay. Men så, øh, så bliver der helt stille. Og så tænker jeg, okay. Okay, ja, ja, okay. jeg har nogle minutter hjemme nu. Så jeg er nødt til at okay, prøve at gå videre. Jeg synes ikke, jeg har smidt det bedste af det, jeg havde dengang Nu Så jeg prøver sådan at smide dem og sådan noget. Der var bare helt stille. Jeg har aldrig nogensinde sidenhen prøvet, at jeg vendt på en tallerken på den måde. Det er den eneste gang i mit liv, jeg har prøvet det. På et tidspunkt er en af dem, som har grinet rigtig meget og siger, du er bare ikke sjov mere midt i en joke og sådan noget. Altså, det var virkelig forfærdeligt. Så øh, siger jeg, "jeg har været i publikum, og så går jeg af, og så kommer jeg ud i køkkenet, og så er det Mosteren, der har hørt mig, og så, øh, så lavede hun lige den der med at holde fast i kuverten, da jeg er den. <laughs> og så kigger hun på mig og siger, det er meget sjovt sådan noget, du skal bare vide, at øh, der sidder fire bøsser med et blandt publikum". <laughs> Og var lige 40 mennesker eller sådan noget. Det vil man gerne lige have haft at vide Hvad fanden siger man også Altså nå, så god aften det, det, det, det kan vi lige så godt sige i den her podcast Altså hvis der er nogen der Der overvejer at booke noget stand-up Og har enten øh, Folk med age øh, Folk med kraft Eller bare øh, Der lige har været dødsfald Ja der lige har været dødsfald ja. Eller et eller andet ja. Sig det lige ja, bare, sig det. bare sig det lige så, så havde du ikke stået og sagt, at Nej, præcis, <laughs> der folk, der skudt af Så havde jeg bare lavet uh, 23 minutter. <laughs> Men det var sgu meget godt, at de alle fire havde AIDS. Så havde de nogen at være sammen med, kan er jo de havde sikkert haft org'er og løbet af den aften. Ja. Men det var AIDS, det var jo ikke, de ikke bare hiv positive. Jeg gik ikke ind i en længere rundspørg. Jeg, jeg skyldte mig bare væk. <laughs> jeg synes, vi skal skrue skal... på den historie. Men det er den, værste, det er den værste, jeg har oplevet. Er det det værste? Ja. til min heller har 1300 kroner i en kompass. Ja, du har synes at du ikke havde solgt den der kompass der tror jeg. Altså hvor kunne jeg at ryge nogle år senere ikke? <laughs> Gjorde vi? Det? det troede jeg. ikke. Jamen jeg nej, altså jeg vil sige at det er jo ikke nogen skam at sige, men jeg det er godt nok sjældent det sker, men der var der var der på et tidspunkt sådan der var der en, en sommer der jeg var 20 eller 21 tror jeg. Der røg jeg da. Der var det der var, der var sådan en rigtig fedt sommer. Det en rigtig hyggelig sommer, hvor man grillede meget på stranden. og sådan. Noget. Der røg jeg da med nogle joints. Men det er det godt nok sjældent, det sker. Der kan du bedre lige whisky. Jamen det er også fordi, jeg bliver så tungt i hovedet af det. Jeg kan ikke rigtig... hvad hedder det hvis Jeg skal... jeg optræder nærmest hele tiden. Ikke? Ja. Og hvis jeg og dagen efter, der synes jeg ikke, jeg er hurtigt nok op i hovedet. Og det synes jeg ikke, jeg vil byde mig selv eller publikum. Så, jeg kan, så det, det er det, der ligger en på det så, så synes jeg også, det er hyggeligt at være fuld fordi det kan jeg styre. Hvad ja, er jeg egentlig? Fuldt er så meget bedre. Jamen det er det. Og det smager også bedre. Ja, præcis. Uh, um, du, du. Jeg er godt lige, du lige ræber dig efter. <laughs> <laughs> det er det... Det som jeg ikke kunne se, det det lavede lige sådan en sjov ting, hvor jeg lige slog mig øh, på ja. hjertet, som om jeg var ved at få et hjertetilfælde. Og det jeg ikke kunne fornemme, og jeg ikke, at ikke kunne fornemme, det var, det <laughs> at, at jeg at det grinede høfligt. Hvordan <laughs> <laughs> går det lidt, lidt igen? Øhm. Vi skal også lige have øje med klokken. Hvad er klokken? Det. Fordi vi skal jo lige nå os dig i de der øh, hakkebøffer og lave noget sovs og sådan noget. Min telefon, er 1743. Nå, nå, perfekt. Vi har jo ikke så lang tid igen her. Nej, nej, der er... Øh... Hvis vi lige tager den 10 minutter. Perfekt, og perfekt. Lidt, så, så passer den meget fint, gør det ikke? Jo, det er perfekt. Men vi skal... har, du, har du så sådan en oplevelse, som står for dig som den allerbedste i hele din karriere? I min hedtid karriere? Det er faktisk et godt spørgsmål. Har du det? Øh, nej, nej. Det, det er allesammen sådan... Hver aften er fantastisk. det er bare mere sådan plant, ikke? <laughs> nu... Jeg man med Comedy de for eksempel? Det var fantastisk. Ja. Men det var også en disciplin, jeg skulle lære. Fordi jeg kom jo fra, at egentlig kun havde optrådt på de små scener. Til lige pludselig at stå foran øh, 2.500 mennesker. Det er... Øh, det er noget, man skal lære. Det er hvordan, ikke noget, man bare lige gør. Hvordan, hvordan gik det? For at jeg, normalt så plejer det jo at blive sendt på, på tv. Men det gjorde det ikke det år, hvor du var med her. Nej, det gør det ikke. Det gør det næste år nok. Ja. tror jeg. Men øh, ja. første show var sådan en måde, et. Andet show var gik bedre. Men det var hele tiden, det var hele tiden en proces for mig, for mig, hvor jeg skulle lære det hele tiden. Jeg skulle rette mig ind hele tiden. Det var enormt spændende. Det var også irriterende, at jeg bare gik ind og var skide god. Ja, ja. <laughs> men, øh, men nu kan jeg det. Nu ved jeg, hvordan det er at stå der. Det er, det, er ikke, det er ikke bare noget, man gør. Så næste gang, øh, hvor det kommer på tv, så er det en Nikolaj Stockholmen i, Stockholm i topform, man får lov at se. Det er det. Og jeg er ved at lægge kakkeloven til, hvad der skal ske, fordi det bliver jo ikke bare standup, op, når det er mig. Var, var du det, det sidste gang? Ja. Jeg ja. jeg havde den en øh, sjov blæser på, og en butterfly. <laughs> men, øh, Jamen det har du det, det har jeg som regel. Det, det, det er sket før. Det er sket før. Er der, er der nogen, der... Nu siger at du ikke minder om nogen øh, sådan lige nu. Er der nogen nogen der inspirerede dig øh, til comedy? Øh, til comedy altså den gang der startet eller til? Øh, Når de både være generelt. startede og generelt. Og... Altså min aller aller største inspirationskilde. Ja. Øh, det er jo Dirk Passer Ja. Altså uden tvivl. Dirk. Dirk. Og hans aller, allerstørste inspirationskilde, øh, det var nogle folk øh, på, på, på klubber i England. Ja. <laughs> ja. Men, hvad, nej. men, men, men, men han, altså, han havde jo en... Nu har jeg også jeg har set meget med ham i en periode. Altså det, han har jo også bare en timing og... Ja, og det kan man jo ikke stille fra England. Nej, nej. Nej. Fordi det, også, det er også lige meget... Det, det er heller ikke så meget det, han siger. Fordi det er mere, som han er, ja, når, han, når sigt, han står der. Jeg har hørt nærmest alt mere om ikke? og det jeg synes der er et studie øh, når man hører sig ham det er at de relativt dårlige jokes at han får, altså det ud af publikum når han siger dem det synes jeg er, så er fuldstændig overfascinerende ja altså, nej, for eksempel det kommer måske til at fungere dumt det her jeg, jeg har lige hørt det i FUBI FARMAND hvor det er Thomas Warberg der sidder og fortæller sig selv sammen med en ekdote. men jeg fortæller den bare meget kort det er til cirkusrevyen, hvor øh, der, der er en sketch i gang, som ikke rigtig fungerer. Den står dørligt. dør lidt. Og øh, Dirk står sammen med Ulf Pilgaard ude i bagscenen. Og Dirk han står og ser den der sketch, den dør. Så visker han til Ulf Pilgaard. Jeg går lige om på den anden side. Og så ser jeg lige en sjov lyd. Ja, og så går han hele vejen om bag bagscenen, går ind på den anden side, siger, nu skal jeg huske mig den. Og så dør salen af grin, ja, ja. og så går han igen, og så fungerer ja. sketsen jeg er færdig. Ja. Det er jo ikke... Det er jo... jeg, jeg tror vidt ikke, det er en ting, man kan lære, det som han, han kan gøre, når han er sådan der. Nej. Da Ulf Hildeborg begyndte at komme med i CVs-revyen, var det jo også så vanvittigt stor, og så vanvittigt populær, at øh, hvis man så ham, så grinede man, ikke? Ja, ja. Jamen, da, jamen, hvad... og, der, og folk kom ind for at se ham. Det var jo skidevillede med alle de andre sketches og danse og sådan noget. Men der er også den der, igen, det, det har jeg sige se i Dirk-filmen, hvor han prøver at spille noget seriøst skuespil. men Nå, og, ja, Mus og Mænd. Er det Mus Det er Mus den ved du måske noget mere om. Ja, men det var han, øh, han ville jo rigtig gerne spille Musermænd. Øh, som jo var et øh, øh, stykke, som han havde læst, da han var barn og sådan noget. Øh, og prøverne gik fantastisk. Og de sagde jo også til prøverne, at han var fuldstændig fantastisk og formidabel. Ja. Og, øh, og da der så er premiere, øh, kommer Diak ind på scenen, og så kan folk ikke lade være med at grine. Det der så er, som de, det er jo ikke skildret i filmen, for det kan man ikke bruge tid på. Nej. Men det der så er, det var at det var en eftermiddagsforestilling, ja. øh, som var premiere, eller hvad kan man sige, forpremieren. Øh, og det var skoleklasser så altså, det er den de viser i filmen Ja det tror jeg ja, Det ved jeg ikke Men ja. jeg, ved, jeg ved ikke om det man kan se Hvor gammelt publikum er Men det var skoleklasser Der var inde at se forpramieren Ja øh, Og de kan jo ikke skildre Så de grinede jo af Dirk ja, de, de anede jo ikke For muse Men Nej, hvad kan man sige, kan man sige? De, Men de vidste hvem ikke passer ja, ja. Og de grinede, grinede, grinede Og så øh... Og det kørte jo i noget tid Det var jo ikke bare en forestilling. Det kørte jo i noget tid øh, Før det blev taget af Øh, men den oplevelse sad så dybt i ham, at han, øh, at han den hjem hver aften og, og, og kunne gå og indså, at han ikke skulle lave det. Når nå, så det blev, så de lavede den sjov hver aften han gjorde. Han... Ja, ja, Men han var ret meget med, var han ikke så det, det har vi næsten været en komedie folk så er gået ind. Det er noget, ja. fordi han ikke kunne slippe det. Oplevelsen af at han spillede seriøst til, til forpremieren og at der sad en hel salergrin der. Det kunne han ikke slippe igen. Så er så, så man, så, så man også blevet så stor, at det bliver ens undergang, når, når sådan noget der, det sker. Så man i hvert fald skæk. ikke? Jamen, ja. jeg jeg også hørte at uh, Ruben Sølsoft, han, han, han er jo singer-songwriter. Ja. Uh, og, og han har også fortalt mig om, at nogle gange, når han er ude til nogle af de der arrangementer, og bare kan være med og spille en, uh, en hyggelig sang, øh, uh, så sidder og folk bare bare kigger på dem og bare, klar til, og bare er klar til at grine Jamen, det er det. ikke fordi jeg på nogen måde sammenligner rum med sølesoften. nej, nej, er nej, nej det. jeg forstår godt. men det er jo det er noget man har altså, hvad er det, når jeg er til altså, man kan bare tage det når man er til fødselsdag eller, jeg ja. til fødselsdag, eller sådan noget. jeg er til fødselsdag jeg ved ikke hvor mange gange jeg er blevet spurgt om jeg ikke lige kunne give et nummer eller, øh, øh, øh, øh, eller folk folk forventer at hver gang jeg fortæller noget af det skabt ja det, du, du, kan, du kan ikke få lov at fortælle en, en historie ikke, om, om noget, der, der skete, nej. så bare en interessant historie. Men, men det, er, det er også en ting, der er i det her, altså bare så generelt i det her miljø. Det, det er også bare svært at fortælle historie til komikere uden det kan du ikke. Nej. Du, vi, kan, vi kan ikke sidde her i en samtale, hvor vi bare sidder og snakker om. Jo, det kan vi godt, for det har vi to lige har haft nu. Ja. Men så er det handlet om stand up Og ja. hvis der er noget, vi tager seriøst, så er det kommet det. Det er det, den Men, ting, vi tager seriøst. Det er den ting, vi tager seriøst. Men øh, alt andet udover det, det er fuck it. <laughs> <laughs> det er det. Vi okay. kan at jeg fortalte øh, i en eller anden sammenhæng, der fortalte der, at jeg fortalte Thomas Farbe, at min, min oldemor lige var død. Og så, og så spurgte op, og så Det første spurgte var så. Nå, så har du vel lavet? Jamen, det er det. Men øh, han er så også en kæmpe stor idiot. Så ja, det er sådan altså <laughs> en kæmpe idioter. Ja. Øhm. Hvis vi skal noget det sidste, er der noget, du, du kunne have lyst til at anbefale til andre, som, som du tror, de ikke har set, eller som man bør se, eller udover Nemler i Stockholm, selvfølgelig. Ej, ah, men det, det tror jeg jo, alle har set <laughs> på et eller andet tidspunkt. <laughs> øh, det ved jeg kraftedeme ikke. Jeg, jeg ser jo ingenting nærmest selv, jo. Men altså... Nu kan, man, nu kan man kigge over på, nu sidder vi inde i din stue, hvor man kan kigge over, på din, over til det fjernsyn, hvor det er gamle danske film, der ligger. Og så ligger der lige Mad Men. Og, Alle <laughs> Og finde også foregår i gode tider. Og Man on the moon, som og man the moon. Som så er en historie om den gode Andy Kaufman. Altså hvis man ikke har set Man on the Moon, så synes jeg man skulle gøre det. Ikke mindst for at studere øh, hvad det, Jim Carrey's spil, fordi det er helt fantastisk. Det er jo faktisk en mand, der har der gjort det, kan man sige, med at kunne spille, spille seriøst, på trods af, var... Det kunne han til at starte med. Hvad er man... Det er det, der er interessant. Nej, men han har det, altså, fordi at... Nej, der, ja, det tog Det tog rigtig langt... Hvad er det? Eternal Sunshine fra Spotless Mind. Ja. Det er vel den første, sådan ikke seriøse film, han laver. Er det ikke? Nu ved jeg ikke, hvor, hvor skarp du er, Jim Carrey. Ja, ikke skarp i ja. ham. Nej, nej. Men Ej, det er du ret i, det kunne han jo heller ikke i starten. Nej. Og han er også blevet, han er også blevet meget mere, han laver vel ikke stand-up mere, regner jeg med. Og... Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg så ham i Nettermand uh, forleden uh, på nettet der. Han er blevet gammel at se ham. Det var ret vildt. Var det bare interview? Ja, eller? ja, ja. det var ret vildt at se ham. Men han er vel også næsten 50. Nu. Ja, hvis han ikke er over. Jamen det tror jeg ikke sådan er. Ja. Det, det, må, det er måske en anbefaling. Ja, jeg kan give, så det ja. Er, at, uh... Se, hvordan Tim Carey ser ud i dag. Det er den anbefaling, <laughs> jeg gerne vil give videre. Jamen, ej, det, det, nu tager det. Det er din anbefaling. Du, din anbefaling er til folk. Til mannede moon, hvis man ikke har set den. Og så bagefter, så kunne lige ind og se, hvor gammel han ser ud i dag. Og tænke ja. på, hvor gammel du selv er blevet, for at du har set ham i, ja. <laughs> i filmen, <laughs> hvor, hvor han overgår frisk. Sådan at du kan tænke lidt på, hvor, hvor gammel du selv er blevet. Øh, det er meget, Må jeg give en anbefaling til? ja. Yeah. Min anbefaling nummer to, ja. det er... Ha, det skulle da lige rart. <laughs> Nyd livet. <laughs> vi kan gør, ja. gør ikke gøre noget ved det alligevel. <laughs> det, det, russprog, lige <laughs> <For helved. laughs> det er et ordsprog, jeg lige har opfundet. Det er jo, at det skal blive så filosofisk her til sidst. <laughs> <laughs> ja, Og det plejer så når altid at blive. Nå, Peter Holbæk, har du noget at sige til slut? <laughs> er der... Altså, nogle, nogle fremtidige projekter, eller et eller andet, man skal se, med man skal se sige, shit happens, når det starter. Man skal sige, shit happens, når det starter. Skal, til september. Ja, til september. Næh, slutningen af, nej, start, start september. Start september. Ja, slut af august, start september. Det er ikke helt fastlagt endnu. Og så er du været du på, er det kun i dag, du er været på kommunist uge? Ja, det Er jeg afløse, afløser ja, er sådan, han er blevet sygen, ja, mand. Det kan jeg ikke nå. Nej. Og så, øh, ja, så skal man jo komme ind og se mit juleshow fra midt december eller slu, Rolf, fra midt øh, november. Det kører du igen. Ja og frem til øh, det, bliver et, øh, det bliver et ekstravagant bliver show den gang. Jeg har selv glad at se øh, et af dem. Det Nå. kan det kan være med en fantastisk. Jamen tak tak det, det bliver meget mere gøjle nu. Og stand-up kommer også det er kommet så så vil jeg ikke hvis du ind øh, det, jeg sagde når, når du siger mere gøjlet. Og så hvis man bor i Randers eller omegnet, så skal man jo komme ned til Comedy Jam i Randers festeuge, hvor jeg er konfrontieret. Nå, fra det chef. laver I igen. Eller? Ja, eller jeg gør. Jeg er konfrontieret okay. på, på Comedy Jam. Der. Så, så I var fire steder sidst? Og, og eller, jeg blev vandet. Du det hele jeg gerne tilbage. Ja. Jeg ved, det tror jeg var alt. Var tak fordi du gad at være med, Nikolaj. Jamen, mange tak.